Три. Страх був новим. Це вже був не той страх, котрий фоткають із верхівки телевежі. Цей страх прийшов звуком, неспокоєм схожим на брилу бочкового меду, проникнути глиб якої можна хіба розпеченим ломом. Страх лили холодним ополоником її на хребет, і той поволі стікав, Уздовж хребців, липким слимачком, аж до попереку, до незахищених місць, нижче пояса, затікав між сідниць, поміж ноги, де все неміло і навіть робилося лячно, як би ненароком не впісятися. Терезі було маркотно. Близились місячні. Щоб вберегти себе від усеможливих нервових здвигів, Терезка взяла тайм-аут.